Усміхався в борду Скандер Челебія, тепер ти прикутий до цього металу навіки, і вже не порятує тебе ніяка сила. Золото – найвище святість на цім світі. Ти чув? – оборину сплескував руками Ібрагім, звертаючись до Гріті. Коли б я видав Дефтердара і мамам, вони звеліли б Юрмі побити його каміння. Золото – найвище святість. І хто це говорить? Кожен вибирає собі святість, де може і як може, спробував помирити їх в гріті. Але я купець і вірю лише в золото. Бо що ж вірити в цьому ошалілому світі? Якось зимовою ніччю люди великого візира затримали в мармарі велику барку, повну овець найцінніших порід. Такі вівці призначалися для султанських кухонь. І вкрадені видно були саме звідти. Реїс Барки, щоб не датися до руки Мінів, стрибнув у море і втонув. Нечислена залога чи то викупилася, чи то пішла слідом за своїм реїсом. Захоплено разом з султанськими баранами тільки маленького, багато задягненого молодого євнуха, в якого до того ж знайдено ще й чашу для шербету, на якій виразно виднілася султанська тогра. Теж украдено з Придворні майже не попадалися людям Великого візера, або ж обдурюючи тих, або ж вчасно відкуплюючись, але цей малий Євнух не зумів зробити ні того, ні другого, тому про нього було сказано Ібрагімові. Великий візир вирішив допитати впійманого особисто, звелів одразу поставити того в приміщенні для тортур, щоб відбити охоту таїтися. Прийшов туди весь усяйвіз золота й коштовності оточений блискучими пажами і тілохранителями. Сів на золотий стілець, кивнув волохатим дурбашам, щоб підвели звинуваченого. В глянув на мізерну істоту, що, плутаючись у широкому одязі, пробувала дістатися до його золоченого чобота. Спитав через губу. «Ти хто такий?» «Кучук», – пропищала нікчема тицяючись у підлогу перед Ібрагімовими чобітьми, бо ближче його не підпускали дуже дурбаші. Ха-ха, великий візир, а за ним і його поплічники. Та ж і так видно, що ти Кучук. Питаю, хто ти? Кучук. Не знаючи, чого від нього хочуть, повторив той, круглооко поблимкуючи на грізного пашу і на його підручних катюх. Так звось з малку, бо завжди був малий і не різ ніколи. Але ж виріс злочинцем, а? Звідки ти і хто?» – тупнув ногою і прагім. Кучук заплакав, розмазував сльози за мурзаною ручкою по маленькому личку, ковтав їх разом з хапливими словами. Хіба ж він винен? Його послав начальник султанських кухонь, сам Матбах Еміні. Як посилав він досі інших поварів і прислужників, вибрано саме його, Кучука. Бо маленький, непомітний, такий прослизне всюди, не попадеться. А він попався. І тепер плаче не тому, що боїться, а від тривоги за плов, який він мав назавтра зготувати для її величності султанчі хасики. Бо тільки він один уміє підкладати дрова під казан, де готується той плов з солодощами. Він казав про цей і баху мені, але той нагримав на нього і витурив цю небезпечну подорож, звелівши до ранку повернутися, привезти йому гроші за баранів і взятися за готування того плову. «Ти, гнидо!» – закричав на Кучука великий візир, штовхаючи малого Поварчука своїм золоченим чоботом. «Смієш називати тут найвищі імена?» «Лайно собаче, я тобі змішаю день з ніччю, звелю зідрати з тебе шкіру, як з барабана, і здирати теж, як з барана, не ножема руками, щоб не попсувати, а тоді висушити і повісити на пристані з написом «Так буде з усіма, хто крастиме в Стамбулі баранів». Але поки лютився, кричав і вигадував кари для нікчемного злодюжки в душі, Ібрагім розмірковував холодно і спокійно. Коли почув ім'я Султанчі, виникла Непоборна спокуса використати пригоду з злочинською баркою цього покинька, щоб кинути бодай тінь на султанську улюблену жінку. Вже уявляв собі, як поповзуть по столиці пошепти, що сама султанша, який всі в Стамбулі порушує, суворий султанський фірман, піддалася жадобі наживи, краде і перепродує. Та одразу й відкинув це нерозумне бажання. Був надто обачний, щоб сліпо рівняти всіх людей.